Bon, Perspektiak e, beti e, jahaiki e, hasi dugun lana, beraz ugure lehen egin maheretan da biztana laborarien laguntzea, beren doxier, e, beren e, administratibo mailan eta juridiko mailan, eta hemen eskaintzen ditugun eserpitzu guzti horien e, segitzea eta, bon, gero uh, aurten uh, zabalduko du hor, agor, uh, itzulian uh, kolokio bat, uh, antolatua dugu hor, Europa mailan uh, agitugu den kolokio bat, hor, xaran uh, parxatugu dena marxoain uh, bat bi eta hiruan, uh, hiruegunez deraz, agro oian gintzaren uh, itzulean eta, eta partikulaski hor, mole uh, kapetatuak edo lepatuak, deraz, uh, horien uh, gai horren uh, tratatzen Zeko. Gero perspektibetan biztandena, bon, e, doxiek bat zinez e, urzentzia dena hor, e, etxalden transmisioaren eta e, etxalden plantatzean itzulean. Hor bat animaleko lana e, ikusiz e, be, gure itzulean somat etxalde gelituko diren segidari gabe. Eta hor... E, Bon, lan handi bat egin behar duz, ustud uh, formakuntzak uh, esken iz, laborari taldeak uh, sortuz, zentai ustud uh, hori den uh, modli uh, gauza hori nahi patzeko transmititu behar delaik etxalde bat uh, somail daldiz laboraria bakarrik gelditzen da estaki norat zeri uh, buruz joan eta talde formakuntza horiek uh, lekien zeriko ditugu uh, gauza horren uh, inhala ongi pasadain uh, denendako. Eta duela urtea Eskualeriko laborantza ganbarak, Euskal Hirigune elkargo berriari eskatu zuen laborantzaren norabideak finkatuko zituen egitura publiko bat sortzea. Zertan den gai hori, galdegin dakugu, bainat molimozi. Hirigunearekin solasian jarri ikusteko ze posibilitate batzen, eta hek, hek ere zeriburuz nahizuten joan, eta hor hor, Baun, egun Michele Chivestek hartu du laik e, hitza egandauku, etzela, e, tegno-struktúratean sorgzeat abiatuko, baina ez du hori galditen ere, gu galditen nugu gune bat e, laborantza e, gaiak txatatiak izan diren, baina nahi ginuke, hala ere, gune hori izan da deyin erabaki eta gune horrek ados dezan eskoaleriko uh, laborantza eta elikadura proietu bat. Hori dira guri baldintzak, zak, horri buruz uh, joanen gira, uh, sohlasak segitzen dute hiriguneko guneeko arduradunekin, ikusi gudu ze eman duten, guk uh, ateak irekitzen ditu, Ez, ez, dira ez dugu nehori bortaz erratzen baina ez, ez du nahi ora jartio funtzionatu den bezala laborantxaren gaia eh, laborantxaren gaia tratatzeko ergana ebitu monopolo baten gibelian eh, jakzia egun ikusi du, du azken hitzaldian hori ere aipatu dut ikusi du jaleike, be, gizartearen sustengu osoa badula eta garapen kontseiluko sustengua ere eta bon, hori biziki guretzat biziki antaila da eta abe agian bere bidea